Gabonetako oparia erosten. Keixo, arratsalde on. Baita zuri ere? Begira, nire amarentza topari baten billean kolonia bat edo. A, oso nobi da, oso eskaintza onak ditugu. E, begira, horko goiko apalorretan, kolonia, uh -huh. jela eta desodorantea, hortzie pakete txukun batean hortzi dauzkazun hoiek. Edo bestela berriz, ba, beste apal hauetakoak. Aha, ondo, pakete horiek dotore hauak dira, bestela tristesia markel dituko da, ez? Bai, hori egia da. Eta eh? zeba balio haute iru horiek? Beda, torri, hau eta hau dira, eta presioa bertan agertzen da. Aha. Baina lehenengo biak pertsona nagusi edo egokia horiek dira horiek entzat ez da? Eta bestea berriz, ba, gazte egerabiltzen dute gehien bat. Ja, beno, ba. merken hartuko hotu. Le dago habera. Osonda. Oh, Begira, gauin pasa horko leitatila horretara eta neska belzaran horrek horretzek korratuko dizu. Oh, da. Eskerrik asko. Bai, zuri. Jo. Han